ریاض الصالحین حدیث نمبر دے پنزل سوا شپک سلویخ پندرہ سو چیالیس نمبر حدیث دے وَعَنْ سَمُرَتَ بَنِي جُنْدُبُ رَجِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نُو قَالَا وَإِكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهُ وَمِمَّا يُقْسِرُ عَيَّ قُولَ لِأَصْحَابِهِ وَو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوی بی زیاد داگینا چوی بی خفلو ملگروتا حل رآ آحد من کمیر رؤیا آیا لی دلی دی یو کستا سو نا خوب چا پتاسو خوب لی دلی دی وی بی صحابو تزیاد فایا قصو علی آمان فایا علی من شا اللہ آیا قصا چو بیان کی پاغبان آغا سو چ خوښه شې دا الله اي قصا بيانول بيان دي کی ماتا چاچکم خوب لیدلې ده پتا شو کې چې چا خوب لیدلې نو هغه چا چاچو خوب لیدلې نو خوب دي بيان کې چې الله چې دا الله خوښه شوا نو خوب بیان کړلې اي قصا چې خوب یې هغه ته ودلې ده کې کنه فاي قصو بيان دي کي پد روان دې هغه څوک چې خوښ شي الله ايې قصا چ خوبي لیدلې دا بیان کړی هغه ته و انهو قال لنا ذات غداتن او یقینا دې ولیدی منګتا و انه او یقینا وګوره قال لنا ذات غداتن انه خو پاول کې د نبی عليه السلام دا معمولو جو خوبه تاسو به کاو بیا بیرستو او معمول داو چاغه به پرغدو قال ویللامنګ تزا ته غدا تن یو دا خبره منګ ته یو سار کړيوا سار به کولا انهو اتا نلیلتا لبی شکاده راغه منګ ته یو شپه آتیانه د راتلونکو نبی عليه السلام یو سار کړي منګ ته یقینا وی وی منتزا ته غذات یوسار سار منت وی چرغه ماتا د شپې دو راتلن کی ما ماتا دو راتلن کی را چاغی خوب لیدل او او بشکه د دو کسانو قال او وی د دوالو ماتا پیغمبر پاکوي انتلقا انتلق رازا من سرا و اینی انتلق تو ما او ما او بشک زر روان شم ده دیدوالو سرا اغیوی رازن و زور روان شما و انا اتینا علا رجل مستجعین او بشکا پیغم بری پاکوی منگ رالو پی یو سری موزو تجعین چا غا ها الاخ لگون او ستو نیستا پروتو مانا. وضا آخرو ناګان او بلکسو او قاون چې ولاړ آلی پاغبانې بڅخرتغ سره کانې بل سری چاغ سره ولاړ سره کانضاهوي بڅخرې لره اې او اننا ګان ک به را غرزاو کالی لی رأسی پا سرداغا یعنی پکانی بیو لسر وحا فیس لخو رأسهو فیس لخو رأسهو نو ماتو بے سرداغا یشکو سخر یز غرو مانا که یشکو چه ما فیس لخو رأسهو چه شلو بے چخب سرداغا شلاغو فایا ته دهه دول حجرو ها نه او غورزا او کان دا غځ نهفایتته ده دول حجرو او نووروب غورزا او رو غړه او کارې دا غځ نهفایت ته باول نور پسې به شو په کار پسې ته باول حجره نود به کارې پهې شو را بیا اخذ نورواب غستاغیله لا فلا یرجعیلی او نو واپس کده دتا حتا یا سحر اسوتر دی چې سې بشو سردا کما کا نلک سنگ بچو کله چې ور تر ور سې د نو داغه سربا دا شو لکه څنګه چې مخ یو سې بشو صم يعود عليه نبي ابشرو کلا په د باندې روبغه ترته په د بیا بیا شورو کلا فیافعل به مثل ما فعل المره الاولى نکوب د سراه په شاندار چکوبه په ذل اول سرا اکار بیا بیا شورو کومکار به چمخه اول سرب مات کړو بیا به اول سرب مات کړ نبی علی سلام وه ولتو ما وی له <تصحة> ما سبحان الله پاک دلاله ما حا زانی دتا دعذاب ول ملاوی دی دو قالانی دی دو لیمه تا انتلق انتلق رازا رازا عادت پوس مکو رازا من پس انتلق نانو روان شوم دای پس صفات نال رجل مستلق القفاه نورال منګه په یو سړی چاغا غورځلی شوي اولیقفه په سربان دی یعنی پل مخی پروو سر غورځی شو یعنی پل مخې پرووضا آخرو ناګان یو بل ولال په دبانې ب کللو ب من حدیددن پاغه امبانو دوست په نوبانې چې دغ سره غټ غت امبرانو ولاړو پاغه پهغا برانو کلوب امبرو من حدیدین دا اصپنی غٹ و ایزاوانا گاہن دی راغه دا براتل کول احا دا شقی وجهیم دا براتل کول پا یاو دا طرف دا مخداغ دا اوکه طرف د مخداغ بی سیرکاو یو طرف راغ د دا مخد بی سیرکا نفایو شر شیرو شدقاو الا کفاو او فایو شر شیرو شدقو نو کٹ بے که اغا طرف دخل داغا الا کفا ہو اچاگا برسید سر داغا تا شدقو اوخکی داغا طرف دخلی یعنی اغا طرف دخلی یو طرف دخلی لکا اوخکی فایو شر فا شیرو بنا یق حطو کٹ شد کو آغا ترب دخلید آغا خیلی قفا ہو ناغ برسید آغا سرد سرد آغا سرد سرد آغا تا, سرد سرد آغا تا ومن گورا یو ترب بید آغا ترسید ومن خارو ایلی قفا ہو ومن خیره ایلی قفا ہو آو سرکو بی تر پوزید آغا پوری او بیابی پوزی نتر سٹ پوری سیرکا او سیرکو بی فایو شیر شیرو من لو کٹ کو بی آغا طرف د پوزی داغا ایلا قفا ہو سر داغا پوری پوزی نبیدا سیونیو سر طرف تبی سیرکو لاغا طرف وعینه ایلا قفا ہو او بیابی دا کار کاؤ دا سترگی سرات سرگی دخلی نه به او امبور واچ او تسترق به pore او لاغز سری کا سمایا تا دایو طرف یو طرف دخلی نه به او تا امبور علم کو نو سترتبه او ته اورساو دخلی نه به او تا امبور علم کو تر فوج pore دخلی نه به او تا ایزایو طرف او علم کو نو تسترق pore به او ته اورساو یان سترگا پوزاو دایو طرف د مخذاب ال سری کنوار به ثم يتحول حولو الجانب جانې بل نو بیا بهواړی د هغه طرف بل دا د به بل طرف طرواړی د ف فو نو او که دا کار ف فو نو دا کار مسلمه په شان داغې فاعله چې د دا طرف او سره د ګس طرف نه بیا او کو د نو سره تبه ورساو دی خلیتا نپوزتا نو دی خلیتا نو دسترګې تبه ورساو بل طرفه مل انوار ک په دې طریقا فما یفرغ من ذلک الجانب حتا یس حذاک الجانب کما کانا وګوره چې دا کار کاو نو چې حتا تر دې نو دویم طرف نا چې لا فارغ نو تر دی چې صحیح بشو دا طرف یسیحا چی سی بشو دغه طرف کما کانا څنګه چې اول طرف بسی شویو نو چې دویم طرف سبیدہ کارو کو نو دیبلا دو دویم طرف د کټ کولو نفارغ نو پا غام بربانے چا اول طرف بسی شوو سم یعودو علیه نو بیاب دیر اگردی دو اغلوم بی طرف دو مختا فیفالو همیس ما فال فی المردت الاولا قول ما دو ماوی و سبحان الله ای ما حاضر نه دا توا کسل سوګد پیغمبر پاک وې قال راوي قال و دي دوالو لي માતા نبي عليه السلام نه دوالو ما ته وې انتلق انتلق رازا رازات پوس مکو زمنګ نه انتلق نه منګروان شو دابل قسم دا قسم ده پن تلقنا نو موږ روان شو فاتن علا مثل التنور نورالو موږ په شاند ته نور باندې علا مثل التنور رالو موږ الا می پيوت نور باندې شاند یو تنور نور باندې فاحسب انه راوي وې زمو خیال دا او د قاله ویری نبي عليه السلام ویری فاذا فيه لغت نغان پای کی لغت چغی وی او اصوات اووازونه د تنور غون یو شاو کتا ها څنګه چې تنور نو داسې یو سيزو پاره چمنګړالو پای کی چغیو شور او غوا فطلانا فيه نو مونږ او کته د پای کې مون خبر واغست د پای کې د کټولو چې دیږي سری ظافیر رجال ونساء عرات ناغان یعنی من خبر واغستې په غته نور کې منګه او کتې ده چې داسې شې دی دیک سوک دی ناغان په غته نور په شکل کې دنه سړیو خځې اوراتون په بربنده و اذاهم یاتيهم لهب من اسفل منهم وګورها ناگاندی چو راتلال بدیتا لحب اللمبی من اسفل دلاندی منهم ددائینا حوغی باندی با دلاندی طرف نم دور لمبی رات لی اغا طرف تا در په شکل چو د ترون دلاندی طرف نممو تا لمبی دور رات لی فا ازا عطاهم ذالک اللحب او کلا چرا برلی دیتا دغا لمبی نو زو زو نو سبا جو زو زو زو زو نو پور تا دی आवाजونه زو زو چې کلب لمبه وتراله د پور ته ناو د کتنه نو زو زو دی بچګې جوړ کړې خپل تو پیغمبر پاکي ماوي ما ها اوله دا سوق دی قال انميذ دوالک سان لی ماتا ان تلک ان تلک رازادہ ته پوسم کوا بلک سم عذاب اوس بیان فنتلک نانو مږ روان شو پیغمبر پاکوی د دین پس پاته نالا نارین نو رالو مږ په اونیر باندې حسب تو انو کان یکولو راوی وای زما خیال داو چې بشک نبی علیہ السلام یقول وای احمارا مثل الدمی چه دانیر تک سرو پشان تا دوینو بانده دوینو پشان تک سرو دانیر بیده پائزا فی ناری رجلن صابحن یسباو ناغان پدیور کی یو چاغا چاگان لامبو زنو چه لامبو وحلا لامبو وحن کیو لامبو زنو لامبو وحلا وَاِذَا عَلَى شَتِّ النَّارِ رَجُلٌ وَإِلا هُوَ إِذَا عَلَى اَوْ نَاغان پغالا د نیر یو سړې او قد جمائند او حجاره نَاغان چې دا غسرہ جمشود د دې سړې سرا کان او د نیر پغالو وَإِذَا ذَلِكَ الصَّابِحُ يَصْبَحُ مَا يَصْبَحُ او ایزا داوه که دغه لامبوزن زن لامبو وهون کې لامبو وهله ما س به چې د لامبو والله پهې یو کس لابو والله تیز لیک لځلو د براتته اغکسته برات ډیل کوش سره به د ا ته روور د قد جمع د حجاره سرکانی چزان سرکانی جمع شو دا غ سره چې زان سره کانی جمع کړو د لامبو په نیر کې واه لا نیر تک سرو په شان ته د وینو باندي د ولامبو واه لا واه لا تر دې چې د بر اور سې دا اغه کستا چې د نیر د پاس او او دا غ سره کانیو فایغ فر له فاه فایغ فایف فَيَفْغَرُ فا لَهُ فَاهُ فَيَفْغَرُ فا فَيَفْغَرُ فا لَوْفَاو نواز نو بېکړه اغا تا خلداغا خلبه او ته کلا وکړه فَيَفْغَرُ يَفْتَحُ کلا بکړه اغا تا خلخ پلا نکب خوده پغه کینو چې خلبه او ته وازکلا نُفَيْلْقِمُهُ حَجَرًا نو او به ویشت پکانی په خپل کې به اوله کاله ماته اغه به په خپل دا شو ویشت چخلبه علما تکړه فیلقی مو نو تیر به کو پاغه لکم تیرول نو تیر به کو پاغه باندې کانه او به ویشت اغلره پکانی نخله به علما تکړه نو کانه به قسم تیرش فین غَبَ بهوا پسس شو فاس به فا هو نغ به لامبووه حالله س یاد جورو بیا بهوا پهشيلی یاغته پهغه لامبو لامبو کې د نیر پهغالو ولالوو او دغه سره کالوو اغته بړو ص د اکله چې راوا پسس به شولی یاغته ففاغه له هوفاو نو بیا بهوته خللووازکړ فل القمه حجرن نو به وشت عقل را پکانی یعنی خوله به ما تکړه قلت نو ما پیغمبر پاک دې دوالو ته ما حا دا دواله سوق دي نو دې دوالو لي ما ته انت لق رازا راځم اپسه دا ته پوزم نمکوا نو تلقنا نمروان شو قلت ما حا ځانه قال لي انت لق انت, لق انت لق و ان ضال روان شو اله رجل کريهل او ګورا خدا بیا ډیر وګدته خدا بیا سیوکی دا بیا صباح ان شاء الله او حدیث ډیر ګرانم دی وګدم دی دبارات وکويو خو ان شاء الله دغه دې pore کافری او د حدیث پر بیا من مقصد بیانو چې دا د کم خلکو مخالکو تشبيه د سلور کړی دا په کار دا چې په دې کې تشبيه اکثر داغه دروغجن خلکو سلور کړی دا, دا. چې کم خلک دروغې وروړه هبیمانی کې دوکې کې نیا ساتې د دې خلکو دروغجن خلکو مثال هم دا هغه دی په شې رسو یو یو مثال خېچې دا څه مقصد دی دا دس مقصد دی دا ټول کافره کړه مشکات روالے مشکات جلدی